якось дуже парадно. У мене братик двоюрідний Орест, так ми його Орчиком кличемо. Згода. Орест, він же Орко, посміхнувся. У пологові все уже відбулося без їхньої участі. А кушерка, хитро поглядаючи на зніяковілого доктора, зауважила. Ви з собою... Наступного разу каталку привозьте. І одразу беркиць, щоб Софія Андріївна не носилася потім з вами, як із з писаною торбою. «Софія Андріївно!» – гукнула з коридору санітарка. «До телефону!» – хірургія кличе. «Гаразд, іду!» «Тільки ж одягайтеся тепліше!» «На дворі не липень!» гукнула услід Каркара. «Ви сьогодні з кавалером, він вас і проведе. Обережно на сходах, там немає світла». Софія зняла халат. «У хірургію в цьому не можна». Накинула плаща. Орест узяв свічку і пішов дубовими гвинтовими сходами униз освітлюючи дорогу. Подав Софії руку. Зовсім як у дюма. Свічка, ніч, гвинтові сходи, паш. І королева. Ну, яка з мене королева? Ходімо швидше. І обережно тут протяг. Загасить свічку, буде страшно. Зі мною не вигадуйте, Софія Андріївна. Нічого я не вигадую. І Софія розповіла, як одного разу до півсмерті злякалася в цьому самому коридорі чогось містично нереального. А потім з'ясувалося, що це звичайнісінький п'яниця. З хірургії поверталися глупої ночі. Щойно вони вийшли на ганок, як в операційній вимкнули світло. Закінчилась чергова операція. Це повернуло Софію в ту квітневу ніч, коли у непотрібній вже тепер операційній згасли безцінєві лампи. І вона опинилась у темряві свого розпачу, сам на сам із зорями. «Де його зоря?» «Котра із них?» Софія зітхнула. «Про що ви думаєте, Софія Андріївна?» Тихо запитав Орест. «Про життя і смерть». «Про нього?» «Так». «Вибачте мені ту розмову у садку. Ти хотів тоді зробити мені боляче. Чому? Дурний був. Думав, якщо боліти вам, то мені буде легше. З загадками говориш, Орку. А тепер ти порозумнішав? Тепер так. У мене добра вчителька. Та, до якої ти ходиш ночами, «А хто вже доніс?» «Не вже Андрій?» «Уб'ю!» «Ні, ні, Андрія не зачіпай!» «Я сама побачила випадково», – збрехала Софія. «Признавайся, ти її любиш?» «Ні, не розумію. Я ж сказав, порозумнішав, а не закохався. Є різниця». «Все одно не розумію». Так от закохатися і ходити ночами? Це зовсім різні речі, дорога Софія Андріївна, уїдливо промовив Орест. Так, так, пригадую. Хтось мене виховував, що щастя в коханні. А хіба ні? То де ж тебе тоді ночами носить? До школи ходжу. Без кохання? А хіба я казав, що щасливий